І як земля, що родить святий хліб, жіночу привабу, красну яблуню, золотого соняха, може породити таких людожерів, як Гітлер? А так, думаючи про свої чужі болі, Лаврін доходить до подвір'я магазаника, на яке старечими гілками перевисає з городу волоський горіх. Кажуть, що йому двісті років, а й зараз він дотрушує на землю останні плоди. Ще не встигла в торкнутися хвіртки, як на подвір'ї завищали дроти, а на них клубками шерсті люті закрутилися скаженілі ярчуки, ті, про яких кажуть, що вони чорта скалічать і відьму задавлять. Та не ловлять, а стережуть чорта ці вовконави. З хати вийшов скуйовджений похмурий господар Глянув на Лавріна, подивився. От кого не чекав, так не чекав. Бо де вже вам до нас за начальством? Магазаник скривився. Ед, помовч, не печи тим начальством. Щось має до мене? Та виходить, маю. Тоді заходь. Староста нагримав на Ярчуків, і вони неохоче потягнули в нові цюпи вищання дротів перестоєну шесть і лють. Як у тебе, часник Цибуля? Зародили, та вам їх, певне, не треба на торг. Тепер не треба, аж ніби посмутнів магазинник, згадуючи колишні торги. магазинник кинувся до печі, до мисника, і почав вергати на стіл страви та напої. Лаврін дивується, здогадується, чого так заметушився пан староста, і мовчки в півок зирить за ним. Сідай, чоловіче, по перехилим по чарупині, розтягує доброзитково уста. У мене горілка варена з хмелем, оце зранку пити. Коли її тепер не п'ють? «Тяжке врем'я настало. Староста сідає під строгими і зажуреними богами, що зайняли дві стіни. «Но вже і для вас тяжке врем'я!» Скидає Лаврин Керейджину. «І для мене!» – черкується Магазаник. Ні одним духом вихиляє вухо. «Краще б я в Сибір твій часник возив, аніж маю в чужій власті годити!» «Це теж правда!» Вірить і не вірить Лаврін, а сам думає собі. От ніби за одним столом сидимо, а живемо на двох краях світу. То що тебе до мене привело? Сіль. Хотів би заміняти на часник цибулю чи купити за марки? Чого ж за марки ще черкується магазаник? А тебе, кажуть, золотий дощ обвалився». Так золото за сіль, удавно дивується Лаврін. А знайшов щось? Хто шукає, то інколи знаходить. З нехо відповідає Лаврін. Хоч покажи. Вибиваються печаті пожадливості на обличчям газаника. Прийдете до мене, покажу. І не витримую, щоб не похвалитись. Таку княжнучу королівну викопав, що їй тільки в музеях красуватись. І золоту чи глиняну? Щиро злоту. Пофортунило тобі, Лавріне. Що ж ти хочеш за царівну? рівну? Хіба ж краса продається? І красу за гроші беруть. Нахабнувато посміхнувся магазаник. Не красу, а розпусто. Насупився Лаврін. Що ж ти з цієї королівної будеш робити? Дочекаються наш, я хтось дам до музею. Тепер нахмурився староста. Чи ж дочекається Лавріни, коли вже Москва у німців? Хвалилася вівця, що в неї хвіст, як у жеребця. Презирство заграло на устах і на всьому ластовинні Лавріна. То ви даремно на староство вискочили. Тяжче ще буде зіскакувати з нього. з розгнівався. «Ти мене вчити прийшов?» «Ні, купити солі», – спокійнісінько відказав Лаврін. «Гарний покупець». «А окрім королівни, якихось побрязкачів не викопав?»